Igen? Jó, ja, megvan. Tényleg. Köszönöm. <gül> Jó reggelt! Ma 2022. április 19-e van. Ternap hétfő volt, hónap szerdben lesz, megy az idő. Keresem egy nyitó zenét. Elnézést kérek mindazoktól, akiket nem hívtam vissza, akiknek nem küldtem SMS-t. Ezen a 27 hét végén tengerparton voltam. Ilyen nem elég tengerparton lenni, annak is kell látszani. Ennek ebben a formában itt semmi értelme nincs, de talán érthető. Ha nem érthető, akkor elmagyarázom, de nem lesz a magyarázat jobb, mint amit elmondtam. Ily. Nem állítelem, hogy könnyen szedtem össze magam, és ebben szerepet játszott a nyomtatók is, ami. Hát ha nem is annyi idős, mint én, de nem egy fiatal darab. Ijaj. Ma a 2000. 22. április 19-e kedvem van. Hol van a Ez a kéfeje minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fialaj János 14 éven aludjaknak nem feletté, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora a hadása. És egyáltalán. Minden nap kísérleti műsor, mindennapi utolsó adás. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, most Ma sok mindentről szeretnék Önökre elbeszélgett, aztán, hogy ez mennyire lesz kölcsönös, majd kiderül. Tavasz van független attól, hogy éjszaka könnyen lehetséges, hogy zabaró fagyott. Akkor én beültem a japán gyártmányi autómban, akkor az 5 fokot mutatott. 061 71242. Először csomogunk csak úgy, aztán. Megpróbálok megosztani egy-két gondolatot, ami a fejemben van, ha kijönnek, onnan, ment a gondolatok. 061 712.42. Szabad a gazda, bármilyen témában van. Fáratnak tűz Mint ha nem a régi volná Hol van a tűz? Hova lett a mindig sóvár régi láz Az a régi égi láz Amivel beléptél S megszerettelek Nagy utazás azt mondta, hogy ez az élet, és nem halunk meg Az ember soha el nem téved Égi láz, a bizonyos égi láz Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én Mivé legyek most nélkül Hová megyek így nélküle? Te meg csak ülsz, fáradtnak tűz. tovább tűnt szép ígéretek. Nélkülük én hová legyek? Nagy utazás. A vonatunk újraindul. Nagy utazás. Most a vágyunk már megint új útra visz. Induljunk el hátmegint Gyere vele most Azt ígéret szerint Nagy lesz az út De mi ugye mégse várunk A vonatunk Kettő perc múlva lesz el hét óra 06171242 bármilyen témában. Mindennek vége, vége már, s nem lesz másik, nem lesz jó, soha már, soha Ez egész, talán, hogy honnan lesz bőj, hogy honnan jön el, jön, vagy nem jön el. ki lelkesülnek a dolgok. mindig sovár régi lász az a régi végi lász, amivel beléptém és megszerettelek nagy utazás 061 712 a magamban való visszaszámolás az már 5 alatt van ha önök bármilyen ötlettel állnak elő, tegyék, nem mint, hogyha egyhez érkeznék, akkor ne lenne módjuk bármi másról beszélni. 061-712-42 6 perccel 48 előtt. Mi vélegyek most? Csak ülsz, fáradnak tűz, tovatűz szép ígéretek, nélkülök én hová legyek. Nagy utazás, a vonatunk újraindul. A csütörtök és a, a péntek, péntek már betelt, a kedd és a szerda, Most csak a miénk. 061 Induljunk el hát megint, gyere. vegyük a kötelezőket, ne felejtsék, hogy április 25-én, ami engem nagyon foglalkoztat, nagyon messziről jött ember lesz, az Aquarium Club volt lokájában, ez az Erzsébet téren van már, mint az akvárium, ott lemennek egy lépcsőr, is balra van a volt lokál, itt lesz ismét nagyon messziről jött ember, a legrégebbi formában nem egyezés okán ez a legegyszerűbb fogalmazás, talán pénteken mond két mondatot Filipov Gábor rá van bízva. E, Filipov Gábort és Bakás Tibort nélkülözni vagyok kénytelen, de hát így is kezdődött annak idején a nagyon messziről jött ember, aztán később változott, és már hárman voltunk az egyik oldalon, a másik oldalon pedig önök, akik kvázi nézők voltak, hiszen bármikor kaphattak a kezükbe egy mikrofont, és akkor meg kellett szólalniuk, ez egy olyan est, amely egy témával kapcsolatos, vagy leginkább egy témával kapcsolatos, de aztán szétágazik a világ minden irányába, talán több irányába is, mint amennyi van irányból. Egy olyan beszélgetés folyamán, ahol a nagyon messziről jött ember, aki beszéli az önök nyelvét, de nem ismeri a történelmüket, nem ismeri a hétköznapjaikat, nem ismeri a szokásaikat, olyan evidenciákat bont fel, amit fe, amilyeneket egyébként felnőtt emberek nem szoktak felbontani. Ez vár tehát azokra, akik eljönnek április 25-én, este fél nyolc órára az Aquarium Club volt lokájába. Egy téma lesz természetesen, és abból a témából aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Én nagyon szeretném, hogyha lennénk annyian, mint a hanyan régen voltunk, ki fog derülni, Covid és egyéb okokból nagyon-nagyon régen volt, nagyon messziről jött ember. Tavaly szerintem nem volt, idén nem volt. Hát akkor tavaly előtt kellett, hogy legyen. Talán Horváth Péter emlékszik még arra, hogy volt az utolsó nagyon messziről jött ember. Talán Horváth Péter emlékszik még arra is, hogy miről volt szó. Én már egészen biztos, hogy nem. Április 25-én este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember. Az akváriumklub volt lokájában. Navracsis vagy Bentsik Gábor, aki hamarabb kap három a szavazatot, azzal kezdek. Navracsis vagy Bentsik Gábor? Navracsis Tibor vagy Bentsik Gábor? Jöjjenek el április 25-ön. Navracis Tibor, vagy Bencsik Gábor? 061 712 42. Jó reggelt. Jó reggelt, Navracis. Jó reggelt. Jó reggelt, Bencsik Gábor. kívánok Navracis. Jó reggelt. Jó reggat! Navracsics! Köszönöm! Nem ismerem Vitman Imrét, Vitman Imre írt nekem az éjszaka folyamán. Köszönöm szépen, több telefont nem várok. Megkapta a három szavazatot Navracsics Tiborra, akivel ma délután találkozom. Mint rendesen nem olvasgatni, törölni navracsis nélkül a világ... Fiala János reklámodatai között szerepel fontos és fontos talán megkülönböztetése ám legyen. Vegyünk egy egyébként inkább ritka, de visszatérő helyzetet. Vasárnap délután ne felejtsék, 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen, korlátozott mértékben műsor Köszönöm szépen, most már nem. Vegyünk egy egyébként inkább ritka, de visszatérő helyzetet. Vasárnap délután visszaérvén a kikötőbe a hétvégi versenyről a mellettünk álló hajó nem lakatlan ott. Tesz vesz rajta az akkor még megkérdőjelezhetetlenül pénzügyi number van hazánk fia. Na, hogy mentetek? Teszi fel a kötelező sportási kérdés, de ebben a kevesebb az érdeklődés, mint a keserűség, hogy mikor következnek el már végre azok az idők, mikor ő is megengedheti magának, hogy péntek éjszakánként arra hajókázzon a megunhatatlan ezer arcú tavon, ahol másnap a verseny rajtól ahelyett, hogy újabb és újabb igazgatótanács üléseken próbálja megteremteni ennek a szabadságnak a feltételeit. Írja Bitman a bankvezér számára az ilyen pillanatokban a legvontosabb lehet például egy a parton talált reménytel összecsomósodott horgázsinór gombolyag. Ezt szorongatja, morzsolgatja, próbálja kibogozni látszólag elmélyül koncentrációval és kitartással, miközben ki tudja merre járnak a gondolatai. Hasonló kincsként került most a kezembe ez a gubanc, ami Fiala János műsorvezető határozott, időnként kifejezetten erőszakos, mindenképpen zűrös, ugyanakkor mégis egyedi kezed, keze nyomát viseli. Magam sem szaporítom a vulgár materialisták szürke táborát, én történetesen képzeletbeli festőiskolát vezetek, az általános iskolat óta nem volt ecset a kezemben, ez zárójelben. Elsősorban azt a meggyőződést igyekszem kialakítani tanítványaimban, hogy, teljesen, hogy teljes minden korlátozástól mentes alkotói szabadsággal bírnak, amikor megrajzolják saját igazságaikat. Nagyon messze van ez az igazságfelfogás azokétól, akik azon aggódnak, hogy nekik egy olyan igazságot kell megtalálniuk és hirdetniük, ami a lehető legközelebb áll ahhoz, amit Isten saját kezdve írt fel egy szetlére és rejtett el valahol egy kő alá. Isten nem írt semmit magát, ugyanis nem kergette ki a paradicsomból. Csak az ember sújtotta mérgében ezzel az átokkal a tudás fájának megdésmálásakor, ne tudjatok többé csak úgy létezni a világban, szúnyokálni, mint macska a küszöbön. Gyötörjön állandóan a tudat, hogy van itt valamiféle rejtvény, amit nektek kell megfejtenetek. Rátok vár a feladat, hogy megfogalmazzátok, mi végre is ez az egész, hogy elmondjátok, mi is az igazság. Egy szakasz határa értünk nemrégiben, az utolsó ecsetvonásokat is megejtettük a műveken, amiken eddig dolgoztunk. Az őszi szemeszter alkotásait már elpakoltuk. Éppen szellőztetünk, bekészítettük üres vásznak néznek, bekészített üres vásznak néznek szemet velünk az áványokon. Az így lehet valóságos kincsestára lehet ilyenkor egy méretes, már ált, egy méretes, más által összekuszált gubanc. Itt van rögtön az a száll, ami kérdésként szakadt fel a műsorvezető kedvéből, ugyan mi oka lehetne Navracsics úrnak Fiala Jánosba törölni a lábát? Fiala Jánost nem adott erre semmilyen okot. Hm, tényleg? Tanítványaimat mindig arra biztatom, fedezzenek fel minden kérdésre számtalan különböző választ, fessék meg őket egyiket a másik után. Nézzünk hát egy első vázlatot. Volt idő, amikor úgy gondoltam, hogy egyetlen ember van ebben az országban, aki nem érti a NER rendszerét, és azt Fiala Jánosnak hívják. Mindenki más tisztában van vele, hogy az E betű az EU szó bújik meg. Ez nem egy meghívásos, hanem éppen ellenkezőleg egy nyitott rendszer bármikor és bárki számára. Mindegy, hogy az embert szilikatalinnak Katalinnak vagy Mesterházi Attilának hívják, az ajtó nyitva áll, a belépés egyetlen feltétele, hogy a tojásokat a ruhatárban le kell adni, azokat megtarthatni egyedül a rendszer kitöltőjének kiváltsága. Tanítványaimat el is vittem, most saját szemükkel lássák, amint az áhítatos csendben a ruhatáros négyik nagy gonddal ápolgatják a szépen felcindulázott eréket. Címek és rangok is ott állnak cirkalmas betűkkel, akkurátusan párban fölfűzve, mint meg annyi tiki játékszer, írja a bitmanimre. A gubanzban itt van való az a szál is, hogy Lázár János valamire nem válaszol a szerkesztőr megkeresésére, nézzük meg Lázár úr tojásait is, ha már erre járunk, ó, irgalom atya, ne hagyj el, ezt talán nem kellett volna. Ezek a lila feketére tiktakozott pufat záloktárgyak komolyabb nézetkülönbségek emlékét őrzik, mert az egy dolog, hogy valaki meglehetősen kimért tempóban és titokzatos mosolyoktól kísérve válaszolja az esetleges miniszterelnöki ambícióit kérdésekre, hogy de dehogy. De annak már felesen tréfa, ha valaki legalább részben komolyan próbálja venni a termőföld privatizációra tett ígéreteket, virágzó kis- és középgazdaságokról szóló süketeléseket, hiszen ezzel egyenesen kikötői szomszédom, sőt horrible diktu, az ő trónját ostromló a nemzet kijelölt legnagyobb földesurának is tyúk szemére lép. A helyétben elmennék én Bécsbe, letolnám a gatyám, hogy megmutassam, hogy tökeim a Nemzeti Zálogházban pihennek, tartanék egy röpke előadást a város élhetetlenségéről, hazatérve pedig vidéki visszavonultságomra a fiatalkori dohányzás visszaszorításának szentelném a figyelmemet. Ha már erre járunk, vessünk egy pillantást Navras Tibor tojásaira is. Nem okos sem meg meglepetés, hogy valóban újszerű állapotban vannak, ezeket még egy focilabda sem talált el, soha nem, hogy egyéb atrocitás érte volna. Amikor tanítványainknak a jellemrajzot oktatok, írja bitman Imre, megkerülhetetlen a kérdés, mit is értünk jellemen. Olyasmi lenne az, mint az izomzat, ami folyamatosan edzeni kell, hogy el ne sorvadjon, vagy inkább hasonlít a csigaházára, a teknős amit ha egyszer kialakult, legfeljebb valami brutális hatást törhet össze. Tapasztalataim szerint a jellem legközérthetőbb tűpontos meghatározása olyan jellem az, ami Navracs és Tibornak nincs. Különösen azoknak megvilágosodás értékű ez a definíció, akik még emlékeznek arra, amikor az ülésteremből kivonuló Fidesz egyedül őt hagyta hátra, püfölje csak kitartóan a vizet, kutyogtató fával, hogy harapjanak a harcsák. Hazudni tetszett, miniszterelnök úr? Hazudni tetszett, miniszterelnök úr? Navracs és Tibor egy okos ember, írja Imre. Neki nem tart három hétig, és nem szorul külső segítségre ahhoz, hogy megfejtse, mit is jelent, előbb erőnk legyen, aztán igazunk. A két dolog már mint és ész együtt meglehetősen szerencsétlen párosítás. Tudja magáról, hogy egy féreg, és ebben már nem is lesz soha változás, ezért állandósult kell lengi körül. Fiala János sem tudja fölvidíteni az incselkedésével, ugye nincs abban semmi homoerotikus, amikor a pofikámat finoman az ön fenékpofájhoz dörgölöm. Nincs abszolút nem semmi. Írja Wittman Imre. Itt vannak még való a gubanc mélyén az ágynemi tartóból megszólaló szülők is. Ezekből kifeje mi nem látszik vagy hallatszik, csak képzeletünkre hagyatkozhatunk. Everything you can imagine is real. Bistad Picasso. Már végső soron egy festőik skolában lennék. Mit akarsz te még a tojásaiddal, Jánoska? Miért nem adod le szépen a ruhatárban, megszűnének ezek a kínos helyzetek, hogy nálad maradt kulcsokkal időnként belopózzol a korábbi barátnőid lakásába, szagolgatod a szennyes fehér és kiabálsz hogy kurva büdös. Sok korábbi barátod ezért, mint ahogy egyszerűen mondják, <coughs> ki, mint macskát, <coughs> és sajnos igazuk volt. Pedig azok jobb barátaid voltak, mint amennyire Navras és Tivon Lázár János, de akár Szijjártó Péter, vagy Gulyás Gergely valaha is lehet. Neked sokkal jobb véleményed van magadról, mint a többi embernek rólad, és egy szülőnek ez óriási öröm, mert lényegében sebezhetetlen vagy a világban. De látod, hogyha tovább zümmöksz, azok körül a szegény emberek körül, akik a tökük nélkül élik a világokat, hogy már pedig veled tegyenek kivételt, fogadjanak be a tojásaiddal együtt, annak jó vége nem lehet. írja Évre. Csányi Sándor nem veszi magával a talált ami Gubancot. Fiala János Gubanca is megtette a kötelességét, itt áll a papin az eredmény, nyugodt mondatok formájában hála érte. A zárszó, legyen ismét az urnáké. Jól gondol meg kicsim, képzeld el, tisztelt uraimnak szólítanátok egymást a bencsik fivérekkel, akár néző Lászlóval is tegeződhetnél, Mráz Ágostor, Sámuellel és Géfodor Gáborral, olyan kiváló emberekkel ismerkednél meg, mint például az űrkutató Sebesty Végre rendes ruhákban járhatnál, mint Rákai Filip. Ha elsőre nem is tudnál úgy bömbölni, mint Gajdics Otto, biztos megkapnál minden segítséget, a tehetséget pedig meg lenne hozzá. Később kérhetnél egy sportágat, ménest, kastét vagy akár mind a hármat. Tudjuk persze, hogy te nem, ilyen, nem ilyesmikre vágysz, hanem elismerésre. Sajnos, ez egy olyan dolog, amit te csak nagyon kevés embertől tudsz megszerezni ezen a világon, de tőlünk mindenképpen megkaphatnád, főleg ha szereznél végre egy nyavajás dupla urnafülkét írta Vitman Imre, akinek véleményével az én véleményem nem biztos, hogy egyezik, nem is azért olvastam föl. Rövidesen előjövök Bencsi Gábor történetével, amely szoros összefüggésben van ezzel az e mail amely nem előzmény nélküli. Önök ezt szavazták meg, kezdjünk ezzel. 061 száz 12.42. Figyelek, ha van mire... A 25-én hétfőn este fél nyolc órától nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Önök meg én este fél tól a belépés négy Most pedig várom a reflexiókat. 061-712-42 A témában nekem most ehhez hozzátenni vagy elvenni valóm nincs, van Imrét pontosan idéztem, két csúnya szót hagytam ki belőle, ott <kül> így csináltam. 061 egy Csúdnak, addig elmesélem az önök által második helyre szorított Bencsik Gábor témáját. Szoros összefüggésben van az elsővel. 2022. április 7-e, 9 óra 25 perc. Az új narratíva. Bencsik Gábor Facebook. Körülbelül három napig tartott a belpesti értelmiségnek a választási eredmények miatti megrendülése. Ez a megrendüléshez nagyban hozzájárult, hogy ellenzéki szavazaszámlálóként közülük 20 ezeren töltöttek el egy egész napot vidéken. Ezt a közösséget régen érte ekkora kulturális sokhatás, nem is volt könnyű a feldolgozása. De három nap elmúlt, és már készül is az új narratíva. Ebben a narratívában a vidéki továbbra is bunkó, de most már így bunkóként is szeretni fogjuk. Istenem, nekünk a világ sokfélesége iránt nyitott értelmiségeknek ez a nép jutott. A városi Fideszes viszont a beteljesületlen vágyait és fájdalmait cipelő kockázat kerülő gondolkodni jellemtelen lelkileg és szellemileg fogyatékos, az önmagát felmentő spirálba morálisan egyre lejjebb süllyedő döntéseiben öngerjesztően, idióta és apakomplexusos lényként kap új vagy inkább továbbfejlesztett meghatározást. Így állunk a belpesti értelmiség színe előtt barátaim, vigasztaljon minket az a tudat, hogy 2026-ban megint kétharmaddal nyerünk majd. Bencsik Gábor, április 7-én. Bencsik Gábor, április 12-én. 7 óra 45 perc, szinte reggel. M1. Akkor most a számra is örvendetes negyedik kétharmad után veszek egy nagy levegőt, és kimondom azt, amit a jobb oldalon mindenki tud, a magyar közszolgálati televízió politikai elfogultsága tarthatatlan. Egyszerűen képtelenség, hogy ellenzéki politikusok gyakorlatilag a lábukat nem tehetik be oda. A hírmagyarazzók és kommentátorok kizálog a kormánypártok oldaláról érkeznek. A hírműsorokban hírként olvasnak föl hosszú kormánypárti publicisztikákat, miközben az ellenzéki vélemények legtöbbször a kormánypárti cáfolatokba csomagolva jelennek meg. Mondom ezt annak ismeretében, hogy 14-én csütörtökön az M1-en Lánci Tamás a 48 perc című műsorának Márkizai Péter lesz a vendége. Az lett volna helyes, ha a kampányban kap megkívást, hiszen ma már alapvetően tét nélküli beszélgetés, de ez is valami. A közszolgálati magyar televízió az ország ellenzéki felének is a televíziója, az ő adójukból is működik, ideje elkezdeni, a szerint is viselkedni. Még aznap Több mint 12 úr elteltével, talán maga Lánci Tamás, talán nem. Bencsiket utolérte a baloldali hisztéria. Április 12-én, nem sokkal éjfél előtt. A Facebookra kirakott posztjában arról beszél Bencsi Gábor, a Magyar Krónika című lap ex-főszerkesztője. Csütörtökön Láncé Tamás 48, 48 perc című műsorában szerepel majd Márkizai Péter, pedig szerinte az lett volna a helyes, a kampányidőszak időszak alatt kap ilyen meghívást, ugyanis így már tét nélküli a beszélgetés. Az egykoron György egyik alapítványának dolgozó jele pedig egy jó rész kulturális megfontolásokból vásárolt, hirdetésebből fenntartott, legfeljebb ezres nagyságrendben elérhető nap, havila főmunkatársaként dolgozó Bencsik figyelmét bizonyára elkerülte, hogy a közmédia januárban indított elemző műsorába pártpolitikusok sem kormányzati, sem ellenzéki oldalról eddig sem kaptak meghívást. A testvére által főszerkesztett magyar demokrata munkatársaként is dolgozó Bencsi Gábornak az sem tűnt fel, hogy ugyanezen időszak alatt a műsornak több az ellenzéki oldalhoz köthető politológus, egykor politikus, vagy éppen a szocialisták négy kormányfője alatt is dolgozó Szili Katalin is vendége volt. Az által a magyar Krónika működése során kulturális tevékenysége miatt évente több 10 millió forintos nagyságrendben kapott támogatást az államtól, és a kiadó állítása szerint 2000 előfizetője is volt alapnak. Nagy kérdés, hogy a pénzek mire mehettek el, mert 2019-ben már a lap megszűnése fenyegetett, ezért Bencsik levélben kész pénzt az olvasóktól. Jellemző a vezetés alatt kialakult állapotra, hogy a Magyar Krónika annak ellenére nem került be a közép-európai sajtó és média alapítvány portfóliójába, hogy Bencsik ezt kifejezetten szerette volna elérni a szerint Bencsik már nem főszerkesztője a melynek elindítása sem volt zökkenőmentes. Többen a társalapító Bencsik Gábor szemére vetették, hogy a hatalmas vesztességgel csődbevitt Nagyítás című konzervatív hetilap több vezetőjének is szerepet szántak a Magyar Krónikában, sőt, egyesek még alap létjogosultságát is vitatták. Furcsa volt az is, hogy az alapítók az egykori SZDS-holdudvarhoz tartozó szerzőkre is szerepet szántak a konzervatívnak mondott havilapban. A közmédiával kapcsolatban az sem sikerült észrevennie a kiegyensúlyozottságot hírből sem ismerő és korábban kommunista pártalami háttérrel működő Magyar Újságúírók Országos Szövetség egykori főtitkárának, 1989-1997, hogy az M1, a Kossuth Rádió, a híradó.hu és az MTI a kampányt megelőzően és a kampányidőszakban is rendszeresen beszámolt a fontosabb ellenzéki eseményekről és kereste meg számos alkalommal a baloldali politikusokat, hogy kommentálják az eseményeket. A megkeresésekre egyébként az esetek túlnyomó többségében az ellenzéki politikusok egyszerűen nem reagáltak, vagy elutasító választ küldtek. Azt is leírja a duttatúrában tíz éven keresztül az akkori még pártkiadványnak számító nőklapjának dolgozó újságíró, hogy a hírmagyarázók és kommentátorok kizárólag a kormánypártok oldaláról érkeznek a közmédiába, nem véve tudomást azokról az ellenzéki szakpolitikusok, szakpolitikusokról, elnézés az olvasási hibákért, akik több baloldali kollégájukkal ellentétben az utóbbi években elfogadták a közmédia meghívását és felkérését és elmondták véleményüket az adott témában. Ahogy ez a felsoroltakból is kiolvasható, a hornyula kormánya idején a nyugdíjpénztárak országos szövetsége elnökének is megválasztott Bencsi Gábor álláspontja újságírói pályafutása alatt a saját érdekének megfelelően többször is változott. Arra azért ügyelt, hogy a kínos témákban ne nagyon foglaljon állásvélhetően, azért sem nagyon lehetett a hangját hallani, amikor 2019-ben ellenzéki képviselők megtámadták az MTVA épületét, vagy amikor az egykori munkaadójához Soros Györgyhelyt ezer szállal köthető ebesz előre megírt ítélettel az érintettek megkérdezése nélkül próbálta befeketíteni a közmédiát. Legalábbis érdekes, hogy pont most jutott eszébe megszólalni, amikor hamarosan várható az ebesz újabb, véletlenül előre legyártott propaganda, anyag, propaganda anyagának köztétele. Média 1, egy nappal később, április 13-en. Orbán Gáspár, ő Orbán Viktor miniszterelnök fia, nem egyszerűen lájkolta Bencsik bejegyzését, hanem egyenesen szívecskészte is azt, mely határozottan azt jelenti, hogy a magyar miniszterelnök fia egyetért Bencsik közmédiával kapcsolatos gondolatával. Utalta szívecskére Stunf adrás a Válasz online munkatársa, aki rábukkant erre a szívecskére. Béncsik Gábor szóban forgó bejegyzésé, Siklósi Beatrix, a Rádió csatorna igazgatója is hozzászólt, de ő láthatóan nagyon nem értett egyet a munkait a közmédiátért bírálattal, és inkább bencsiket kezdte el bírálni. Siklós azt is állította, hogy ellenzéki agresszió történt, amikor 2018 telén képviselő igazolványok felmutatásával, ellenzéki politikusok belépték, beléptek az MTV-e a kunigunda útján található székházába, és szerinte akkor nem állt ki ugyanilyen határozottsággal, pedig Siklós úgy látta, hogy agresszió történt. Bencsik Gábor és Orbán Gáspár egyébként nincs egyedül a közmédiával kapcsolatos véleményével, kriti kritikával illetve a közmédia kiagyjönsőzatlanságát Cserpalkovics András, Székesfehérvár Fideszes polgármestere is. Ugyanezen a napon, nem sokkal este hét óra előtt Bencsik Gábor facebook Megint tanul. Hosszú személyeskedő hazugságokkal és csúsztatásokkal teli cikkben reagált a hiradó.hu ismeretlen szerzője a tegnapi írt posztomra a közszolgálati televízióról. Természetesen semmi kedvem tételesen cáfolni azt a sok ostobaságot, amit leírtak, az egész nem ér annyit. Csupán ideidézném a tanú című filmei részletét. Jelentem, nem értem. Ez egy komoly, névtelen feljelentés volt, három pont géppel írva. 2022, Átlis 14-én, még a média egy is fel tud világosolni, napról napra újabb leletek kerülnek elő, Trójáról és Trójából, megannyi Slíman ásnak, ásnak, és mit találnak. Az Arcanum ADT nevű digitális újság archívumát Nyitottuk meg, így az így a média egy, hogy megtudjuk, ki is a jobboldali Magyar Hurnika című lapfőmunkatársa. Ezt korábban nem nyitották ki, nem találták, kinyitották, de nem találtak benne semmit. Másnap találták részletek, nem tudom. Nevére rákeresve régebbi újságok tucatjai jönnek be, köztük az egyik, a MUASZ, Magyar Újságíró Országos Szövetsége egykori nyomtatott lapja, a magyar sajtó 1998. Évig 9. száma, amelyben az újságíró szervezet megírta, hogy elmarasztalta az etikai bizottság Bencség Gábort a MUASZ főtitkárát, miután kiderült, hogy az újságíró szervezetné betöltött választott tisztségével párhuzamosan egy pincében működő üzlethelyiségben olyan videokazettákat árult üzletvitel szerűen, amelyek megkérdőjelezték, hogy a holokausta történelmi tények által formájában megtörtént. Bencsik egyébként le is mondott a főtitkári pozíciójáról, ezt vízingen István a MOASZ akkori elnöke jelentette be. A MOASZ az ügyről úgy szerzett tudomást, hogy az akkoriban még a TV2-n jelentkező Napló című műsor 1998. augusztus 16 adása leleplező riportot közölt Bencsikről és egy boltról, ahol a turul kiadó zsidók auszvici elgázosítását kétségbe vonó videókat tartalmazó kazettákat árultak. A napló riportjában megszólaltak a népírtás túlélők is, akik megdöbbenve szembesültek a szerintük kegyereg és nyilvánvaló tényeket eltagadó videókat az Róbert, az RTL Magyarország mai hírigazgatója buktatta le Bencsik Gábort a naplóban. A pincében egyébként különböző szélsőjobboldali revizínióist a kazettákat is árult Bencsi Gábor. A TV2-vel akkoriban még szorosan együttműködő 168-ra -szor című labban, 1998. augusztus 25-én nyomtatásban is megjelent Koc Róbertől, ő ma az RTL Magyarország hírigazgatója, akkoriban még a TV2 napló riportere volt a leleperező riport, amelyben a témáról sok érdekesség kiderült és megszólalt benne Bencsik Gábor is. A tévés nyomán készült cikkből kiderült, hogy az ügyészség is vizsgálódni kezdett a sokkal szerint kegyelessétő videókazetták ügyében. Bencsik azt mondta, hogy úgy árult a kazettákat, hogy nem volt tudomása arról, hogy a videókat készítő David Cole a kazettákon lévő film amerikai riporter az év elején nyilatkozatot közzi az interneten, amelyben visszavonta nézeteit és bocsánatot kért mindazoktól, akiket megsértet, valamint Cole megtiltotta a kazettája terjesztését, illetve úgy gondolt, hogy szerinte ki kell beszélni az embereknek a bennük fortyogó gondolatokat. Hogyha önök itt a szövegben látszólagos vagy valódi ellentmondásokat vélnek felfedezni, akkor azt ne feltétlenül önmagukban keressék ennek az okát. A kazettából egyébként Kotrocó Robert a naplóban és a 168 órában közölt riportja szerint 1996-tól több száz fogyhatott el, ebben szerepelhetett abban is, hogy a holoka azt a történelmi tények által bizonyított módon való megtörténtét kétsébe vonó kazettákat, egy jobboldali hetilabban is népszerűsítették a következő szöveggel, napfényre került az igazság, lelepresztik az Auschwitzi csalást, lást, halld és győződj meg magad. És itt van a 168 óra vonatkozó lapja is. A az aggadó kazetták terjesztésével betöltött szerepe ellenére Bencsiket a jobboldali sajtó mostanáig nem betette ki maga közül, sőt, rendszeres vendége lehetett a Hírtévének és korábban az Echo tv -nek. Bencsik jelenleg is a Magyar Komunika című Fidesz közöli sajtóterméknek, és Facebook oldalán a Demokrata Munkatársaként is említi magát. Gábor György, április 16-án. Az szerintem igen, a szombat. Jaj. 10 óra 19 perckor délelőtt. Akkor hát összegezzünk, van egy alak alakaki holokausztagadó anyagokkal bizniszel éveken át, aki a legkülönfélébb pártállami csatornákon jól tartott, megfelelően edukált és hibátlan pedigrét felmutatni képes kollégái körében, szakmányban ekézi az ellenzéket, és csak az ellenzéket, az ördögöket, a sátán gyermekeit, a moslékoalíciósokat, a szaralakokat, azokat, akiknél ők erkölcsileg emelkedettek. Ám az övé is sosem, még véletlenül sem, hiszen ők köztudottan hibátlanok, makulátlanok, tiszták, mint a bomblan örök hava, Isten államának földi vándorai nincs, ezen Szeánszok egyébként sem tűnik fel neki, hogy minden alkalommal csak és kizárólag vele egyivársú agitproposok társaságában adja elő az ammonnan föntről elvárt és a legkülönfölőbb módokon elegánsan dotált apokaliptikus ócsárlást. Soha nem hiányzott neki senki sem, valaki más, aki azonos velük, aki talán még ellentmondani is képes lett volna neki, meg a falkájának esetleg vitázni velük, horrible diktúr, netán érvek mentén triumfálni, aki olyik-olyik alkalommal világosá tehette volna, hogy a stúdió foteljeiben otthonosan terpeszkedők füllentenek, urambocsá hazudoznak, hogy tisztességtelenek, hogy felkészületlenek, hogy nem gondolkodok, hanem kistírű elvakult szektatagok, szóval remekül el voltak egymás között, nem hiányzott neki senki sem, ő neki sem, egyiküknek sem, így ment ez négy éve, meg nyolc, meg tizenkét éven át, ám most ő az aktív közreműködésével is ellehetetlenített és meggyalázott, környezetben választás követően. Ez a derék lelkület azt mondja, hogy jé, meg nahát, hát csak most látom, de nem akarok hinni a szememnek, szóval tényleg igaz lenne, hogy mindig én ültem a szatyámból seggelmel azokban a stúdióban, meg mindig mi ültünk azokban a stúdióban, bármelyikben, mindegyikben, hát nem is gondoltam, nem is vettem észre, nahát, meg jé, meg azt a kutyafáját, úgyhogy én most egy rövid időre felajánlom a saját fotelomat a koalíciós tetőtől talpik szahar alakoknak. Hadlása a világ, hogyha valahol, hát ebben az országban van demokrácia, mi az, hogy van egyenes most szökken csak igazán szárba tombol, virul, prosperált. És a Moslék koalíció szahar alakjai narcisztikus hevületükben már is szaporázzák lépteiket, mert hát a fotelok ilyen ragyogó, pompás fotelok, de hiszen most nekem is odaadták, hát rohanok, mert moslék vagyok ugyan szaharalak vagyok ugyan, elköltsenek alacsonyabb rendőr, de legfeljebb félektelenítik és fertőtlenítek, utána azt a fotelt, hogy szatjából segülek és belülhessenek majd én utánam. Megy a politikus, megy az ország pszichológusa, megy a csorda, mennek a szaharalakok, elkesedésen hálással lelkesen, gigantikus örömmel legalább jó lesz a vélemény odakin. Rólunk az emberközpontú, plurális szemületű média, sokszínű Fidesz virágos kertecskéről. De én még valamit hozzátennék, így Gábor György, április 16-án, 10 óra 19 perckor. Ha már így megadódott, hogy még írhatok, az, hogy karcsú véleményem szerint nem is ezekkel a közszolgálatlan, párszolgálativá átbuhárált tévékkel és rádiókkal van igazán baj, ezek egyértelműek, pontos önmaguk, nem mások, nem cifra cifrapávák, ők mindenek fölött hülyek önmagukhoz, sokkal inkább azzal a fórummal van baj, amelyről a nagy közönség mind a mai napig hajlamos azt gondolni, hogy hát, de hiszen ez a fórum ellenzéki holott, de hiszen egy frászt ellenzéki, az a bizonyos fórum valójában a leghálásabb. Legszolgálatkészebb és legmanipuláltabb, legrejtőzködő módon, legátlátszóbb rendszerhű. A választások előtt propagandagépezete is precízen csúcsra volt járatva, szóval bemegy ide az emit narcizmusába beletekeredett, belecsavarodott ellenzéki, hogy legalább ellenzékivé tegye a hithű kormánypártiságot, hangulatpiktorként ellenzéki szint kever a Fideszes alapszínhez, hadd a bubarék, és hadd meg, hogy de hiszen az ellenzék, hiszen itt volt mi is a fényeskedő stúdióban, X meg Z következésképp tényleg nagy gáz lehet ezzel az ellenzékkel, ha egy másik műsorban, meg harmadikban, meg negyedikben ellenzékiek szidalmazzák orbaszájba az ellenzéket, vagyis önmagukat, miközben az orbaszájba szidalmazók épp annyira ellenzékiek, mint teszem az gyűzike vagy kisgrofú, csak hát emiatt éppen az a lényeg, és így leginkább az ellenzék van könnyed brutalitással átverve, hülyére véve, lópikulát mutatva nekik. Ezt nem Wittmann Imre írta, ezt Gábor György írta. Szóval szofisztikált érvel is ide meg oda, az én szememben sokkal tisztességesebb az elkötelezett párszolgálat, ami épp az, ami még akkor is, ha néhányan már előre somolyognak nagy ígérettől, hogy ők is egy pindurkát belesüppethetnek azokba a fotelokba, mint az a másik, ahol évek óta úgy piktorkodnak és viktorkodnak, ahogy azt teszik, megvezetve, átverve a nagy érdeműt. Amúgy Kúser Pészakot, Boldog husvétot. zárja sorait, Gábor György. Így lettünk keretes szerkezetűek, Wittmann Imrétől, Gábor Györgyig. 061-712-42 Ne felejtsék, április 25-én, jövő hétfőn, nagyon messzire jött ember, az Aquarium Club volt lakájában a belépés díjtalan. Önök, meg én. Este fél nyolc órától, április 25-én, hétfőn este. Úhaj, súhajpanasz, 061 712.42. Amivel beléptém, és megszerettelek. Nagy utazás.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 Hová megyek egy nélküle? Te meg csak ülsz, fáradtnak tűz. Tova tűnt szép ígéretek. Nélkülük én, Senki. Megyek? Nagy utazás. A vonatunk újraindul. Nagy utazás. Most a vágyunk már. Megint új útra viz. Induljunk el hát megint Gyere vele most Az ígéret szerint Nagy lesz az út De mi ugye se várunk A vonatunk A tengerpart és a most felolvasottak közötti különbséget nem tudom zongorázni, nem is lenne érdemes. Amikor azt mondtam, hogy a Kejfejancsi hajójának orrát elfordítom, az nem azt jelenti, hogy köldöknézővé szeretném tenni a műsort, de ami ma zajlik, az már ennek az or átállításnak a következménye. A részt vesznek a műsor elkészítésében, azaz betelefonálnak és nem csak szavaznak, hogy melyik téma legyen előbb és melyik utóbb, akkor a véleményeket is megtudom, nem a hajó orrának éppen mivel létéről, hogy merre felé áll, hanem... hát hanem. 061-712-42. Figyelek, ha van mire. Egy utazás az életünk, azt mondta Hát megint megyünk, Nagy utazás az életünk. Elindulunk, elindulunk. Az Potenciális szavazat számláló. Mi a véleményük az elhangzottakról? Ha egyáltalán értették azokat? kéne összefoglalni az elhangzottakat, akkor az elmúlt percekben az emberi gyarlóságról. Oké, két szó. Arról volt szó. Hogy önök mennyire megértőek az emberi gyarlósággal kapcsolatban, vagy mennyire nem, az kiderül, ha És talán az is kiderülhetne, hogy vajon ez az emberi gyarlóság különbözik-e a szlovák, a román, az orosz, az ukrán, az angol, Francia, Dán, az etióp gyarlóságtól. Vagy nem különbözik. 061 712.42. Ez volt a mai reggeli. Ezt hoztam én, most önök jönnek. nak mintha emberek néznék egymást, és Talán, abban a nézésben, ha ez egy konkrét kép, hogy akkor ott van a megértés és a meg nem értés, akkor nem is, van? ha csönd van. Ebben a stúdióban egyedülülök, meg három kamera, meg egy mikrofon, szemeket nem látok. viszont bármilyen más ügyben is telefonálhatnak. Kicsit furcsa lesz, de túl köszön magam rajta. 061 712 ne felejtsék, 3-25-én nagyon messzire ember lesz az Aquarium Club lokájában. Ami a hajó orrának további tekerését illeti arról a további napokban. Most itt tartunk 061-712-42 Kicsim vért, vért van vért. Pozitív volt, negatív, negatív volt, pozitív. Hogyan válik közben, struktúrálta az egész, vagy hogyan nem. A beszélgetést egyedül nem tudom Le lebonyolítani. Nagy vonalúan 8 óra 13-at jelölök meg, lelkemény 8 óra 4-et mondanék. Bárok, szeneszól, néha pozícionálom azt, amit hallanak és látnak. És aztán elköszönök önöktől, a mai jelentésemet meghallhatták, és megnézhették az árboczkosárból. Bár amit én az árboczkosárból adtam, és amit önök ki tudja, hol néztek és hallgattak végig. 061-71242 először. néztem Bencsi Gábor műszorát már, mint amiben benne volt Bencsi Gábor, hát eddig, eddig, sem, eddig is nagyon nem bírtam. Úgyhogy őt nem <Szorítan> ugyanaz az út, csak kicsit nehezebb, mert ide ad a kanyarok, de még is szereted és senki nem előtt, és te vagy, aki győz de hiába vagy gyors ha, amikor szembe jön a sors yeah. úgy zakatul a szív, de érzed oda bent, hogy bárhol is vagy vigyázzak rád sok, ami velem ha nem vagy egyedül, majd minden sikerül, és végül valami mi most is ugyanúgy vár Itt minden a diét, csak renddel ami jár oh, yeah! 8 óra van Ez ugyanaz a tűz, és egyre bizt tovább Nem tudod miért, de elhiszed, hogy vannak mi csodák aki ki fél, mert valaki remél Kis végül oda valami, Valami Amerika Még Most is ugyanúgy vár Itt minden Aki én, Csak vett el, ami jár. Volt már Úgy, hogy jó lesz A végén mégis Fájt Az élet nem túl könnyű pedig ráírták, hogy láj. Like. Hát kóstolgass csak bátran, Ha ízlik, élhetsz még? még. Csak desszertből nem túlna. Sajnos, Sajnos a választék, Mert túl sok a törzs vendég. Valami Amerikad, miért? Most is ugyanaz! Azt így a Horváth Péter, hogy 2019. december 16-án volt utoljára nagyon messzire jött ember, 28 hónapval ezelőtt. Legközelebb április 25-én, hétfőn, este fél nyolc órakor, nagyon messzire jött ember az Aquarium Club pontlokájában, este fél nyolc órától a belépés díjtalan 061 42 másodszor. Köszönöm, hogy megnézted! Köszönöm, hogy Because Csukodás, imádom, hogy pareszket hajkadaj kamonni. A szórakozás, imádom ezt, ez eszel el kell mondanom. Imádom, kívülni, imádom, kívülni. Imádom, bátos szimból semmitől se félni. Már liberál, vigyázni rá. 061-712-42, senki többet? Megküzdöttem a nyomtatóval annak érdekében, hogy ezt az összeállítást örök számára prezentálni tudjam, leszámítva Vitton Imrét, mert ahhoz nem kellett semmi sem összeállítani, ahhoz elég volt egy meglehetősen hosszú beszélgetés sorozat abrázsiborral. Ez a mai reggel semmilyen összefüggésben nem áll azzal a hétvégével, amelyet a Horvát Tengerparton töltöttem. De ítélek. Nem azt mondom, hogy a legjellemzőbb pillanatokat szedtem össze, de nem is atipikusakat. Ilyenekről és más pillanatokról is lesz szó. Április 25-én, hétfőn este, az akváriumk volt lokájában, ahol sok szeretettel várom önöket. Lesz egy téma, és arról fogunk beszélgetni, ha ott lesznek. Ha nem lesznek ott... Akkor 2019. decemberén élt véget ez a sorozat, vagy legalábbis majd ki tudja, mikor fogom legközelebb feltámasztani. A mai műsorból még nagyjából négy perc van hátra, leszámítva azt az esetet, ha telefonálnak. Ha nem telefonálnak, akkor azt nem mondom, hogy itt a vége, fuss el véle, de a mai műsornak mindenféleképpen itt a vége. Távolétemben Döröpont, fialajanos kukat, gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, is, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap hat után, de még két előtt találkozunk. Aki lelket akar lehelni ebbe a műsorba, tudja, hogy mit tesz, vagy mit tehet. Figyelek, ha van mire... Honnan lesz bű, hogy honnan jön el, ha jön? vagy nem jön el Horváthé, tehát először engednek, hogy azt mondja, hogy ez a Méhes Mariaszától a Csidi véget végetőt zenéig eltalált ma reggeled, ez fantasztikus, úgyhogy ez, ez csoda, hogy ezt megoldottad. A másik, hogy annyit még mondanék, hogyha valaki meg tudja nézni a Youtube-on, nagyon érdekes, a Vajda Mihálynak volt, nem tudom, akkor biztos nem volt, ha, itt, ha nem hallottad, a helyes stúdióban egy 10 perces beszélgetése a Hati mihály -al. a másik pedig a Kende Péter és a Lentbeidikód az egyenes beszédbe, ahol a Kende Péter megfogalmazta, hogy itt végül, az ellenzék elvesztett mindent, és ez a kettő a youtube on megfelelhető és aki tudja, nézze meg, mert döbbenetesen jók mind a kettő. És hogy a zenéthez gratulálok, fantasztikus volt ma. Neki ott leszek én, biztos ott leszek én, lehet, hogy minden kopár, Vele meg teljes és boldog hogy lenne vége Szama Halló jó reggelt, fia úr! Én nagyon sajnálom, hogy a hallgatottársaim még nem.